Siamo la nostra sigla, diamo il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Onda Rosso, 87.9 FM, puntata con le Sibille. Questo è il titolo, la voce a Daniela che introduce l'argomento. A tutte e a tutti. Allora, parleremo di quello che io definisco la tela delle Sibille. E C'è una lunga tradizione in molti luoghi, paesi, regioni. di una memoria storica e leggendaria delle Sibille. E ci domandiamo, sono mai esistite? La storia mi dice di sì. E se la spazzoliamo, questa storia, al contrario, facendo emergere dalla polvere e dalla terra, e dall'aria e dall'acqua e dal fuoco, arriverà la figura di questa donna saggia, una Sibilla, senza tempo, e che nel tempo cammina, che ama la vita, la gente, raccoglie e custodisce la conoscenza. E poniamoci delle domande. Chi sono? Cosa facevano? Cosa dicevano o pensavano? Qual è l'immagine che resta luminosa nella storia delle donne che noi stiamo narrando e che desideriamo narrare? Sono nostre antenate, dico io, dalle quali possiamo attingere saperi e modelli di vita sensata di cui mm, abbiamo bisogno, direi in assoluto, specialmente in questo tempo, in questo mondo che va così veloce e che non si arresta un'ora. Io penso che queste donne sono esistite, anzi in realtà sono le mie antenate, sono donne di saggezza che si sono rivelate in diversi momenti storici e che proprio perché sono importanti per la nostra memoria collettiva di donne ma anche di uomini nemmeno la Chiesa ha potuto cancellarle. Tanto che se giriamo per Roma, in molte basiliche, in molte chiese, Loro sono rappresentate, o anche nella chiesa vicino ai Monti Sibillini, dove ce ne sono addirittura dodici dipinte. Quindi queste raffigurazioni di autorevoli pittori ce le rimandano nella bellezza della loro potenza, della loro consapevolezza, di donne anziane, nelle loro attività talentuose e di vita quotidiana. Piccola domanda curiosa: qual è questa chiesa vicino ai Monti Sibillini, quindi è fuori Roma? Eh, guarda, è una chiesa che sta vicino a Visso. Ah, ecco. E non a a Roma Abruzzo. ce ne sono tante, eh. Eh, no, non nelle Marche. marche ah, lontano. Nelle, nelle Marche, marche proprio lontano, vicino ecco. al, diciamo proprio vicino a quello che è il, è il cosiddetto Monte della, della Sibilla. Mm, che sarebbe? Non eh, è il vettore? Eh, sì, è il vettore. Ah, ecco. interessante questo che è una e... montagna che conosco però questa cosa della Sibilla ma no ma ne parleremo <ride> la prossima puntata quando <ride> ci sarà appunto la, la Sibilla Anninica che parla con la Sibilla Cumana mm. però ecco in questa chiesa di Visso sono raffigurate 12 Sibille anche comunque la forse le più importanti Sibille a Roma noi ce le abbiamo dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina ecco diciamo subito è una, una banalità ma insomma le Sibille non sono streghe le Sibille non sono Occhio. streghe no <ride> e adesso vi spiegherò quali sono le caratteristiche delle Sibille ehm, le loro quindi dicevo queste raffigurazioni dei, di questi noti pittori appunto da Raffaello, Michelangelo e tanti altri e le loro pennellate ci dimostrano a mio avviso che non, non sono leggenda ma sono eh, raffigurazioni eh, di eh, storiche eh, e che quindi ce le mostrano nella loro potenza e nella loro consapevolezza. Lo scrittore reatino eh, Marco Terenzio Varrone ne eh, ne e numerava dieci eh, di diversi luoghi e di diversi periodi quella persica, quella libica quella delfica la cimmerica, l'eritrea la samia, la cumana l'ellesponta, la frigia e la tiburtina e queste sono tutte eh, diciamo sibille mh, narrate anche da, da noti poeti e i loro nomi sono molto interessanti perché sono appunto Amaltea, Artemide, eh, Carmenta, Cassandra, Dafni, Demarate, Demofile, Demo, Elissa, Erofila Ma e la, tantissime altre. La Tiburtina non ne avevo mai sentito parlare, Tiburtina di Tivoli? Tiburtina, o? sì sì. Quindi questa, la località era abbastanza era vicina abbastanza a Roma? Era abbastanza vicina a Roma. Mm -hmm. Eh, la filosofia di, eh, di diciamo mh, esse cosa rappresentano anche nei diversi eh, periodi stodi, eh, storici e momenti storici? La filosofia di mh, portano avanti diciamo la, la filosofia di, di una cultura antica eh, che parte da una premessa: il, il mondo era considerato un'unità vivente e animata, e eh, da questa idea deriva la possibilità di entrare in comunicazione. Eh, grazie a, ai talenti e alle abitudini e alle attitudini di queste donne che con intelligenza si ehm, approcciavano alla natura e agli elementi eh, esprimendo, eh, verificando, eh, a volte interpretando dei segni che la natura gli eh, donava loro in sostanza. Quindi segni che servivano per decifrare e per leggere momenti. quindi eh, le, le sibille sono sempre anticipatrici di qualche cosa, quindi sono in fondo moderne, sono erranti e sono spesso longeve e, la prima dipinta eh, è, si trova nella chiesa di Sant'Angelo in Formis presso Capua ed è intorno al, al millen, eh, 1058 eh, dopo eh, l'era comune quindi dopo Cristo e poi vabbè abbiamo già detto di Raffaello e, e degli altri eh, perché io voglio narrare all'interno di una di una um, trasmissione appunto che è il titolo di Entropia Massima che parla delle, della trasformazione eh, de, del, del mondo dominante eh, perché voglio parlare delle Sibille perché dal mio punto di vista eh, loro portano loro portano ehm, elementi, valori, caratteristiche eh, di comunità eh, mutuali e qualitarie e quindi con, attraverso la loro conoscenza riusciamo a capire come promuovere il, la trasformazione all'interno della, della nostra modernità del nostro mondo che purtroppo abbiamo visto come va ma non mi voglio soffermare su questo aspetto Allora in realtà noi abbiamo già incontrato una figura eh, nel corso di, questa, de, di queste trasmissioni, forse due anni fa, che è appunto Cassandra no? Lei è mh, una delle profetesse più conosciute, la, forse la più disperata, ma in realtà è una Sibilla eh, nell'ambito orientale greco Così viene eh, narrata e descritta appunto da, da Varrone Tanti scrittori hanno parlato, soprattutto poeti, hanno parlato delle sibille, ma eh, quella che più, a mio avviso, è vicina al mio sentire è mm, Joyce Lussu, che è una partigiana, ha ricevuto la medaglia d'argento eh, e ha voluto e preteso di eh, riceverla con tutti gli onori in un luogo pubblico perché... A quei tempi avrebbero preferito uh, donargliela, dargliela senza tanto, uh, tanto scalpore. No? Proprio forse perché lei dice perché io ero una donna. E quindi lei uh, nelle, nelle sue ricerche uh, parla di queste, parla di, queste mh, di queste Sibille. Mh, proprio delle sibille dell'area. Uh, Umbra, marchigiana, eh, appenninica, con una modalità eh, molto immaginifica se vogliamo, ma eh, attraverso la descrizione eh, delle sibille che fa Gioe eh, Lusso appare, emerge immediatamente eh, la presenza eh, nel corso del, della storia di comunità che vivevano in una modalità appunto mutuale una modalità egualitaria e la Sibilla era in fondo il perno eh, che muoveva le attività di queste, di, que di queste comunità Facciamo una prima pausa musicale siete sempre all'ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM e anche ovviamente in streaming eh, sul sito ondarossa.info e questa entropia massima Daniela ci sta parlando delle Sibille il telefono per chi volesse partecipare con domande o brevi eh, riflessioni è 06 49 17 50 ascoltiamo un pezzo dei Led Zeppelin Heartbreaker <fix> ah. la nostra terra, quella romana, quella dell'impero romano eh, le sibille sono legate ai libri sibillini la tradizione li vuole scritti da una donna, da una sibilla appunto ed erano custoditi nel tempio capitolino dedicato a Giove Ottavio Ottimo Massimo e si trovavano in un cofanetto di pietra ad ogni disordine venivano riesumati sull'ordine preciso del senato romano quando tutte le strade per riordinare il disordine erano state tentate intraprese. La loro lettura riportava l'ordine perché le, le parole della Sibilla risuonavano straordinarie e il suo eco, la sua voce, le l'ha resa immortale, questa Sibilla diciamo di questa epoca. Quindi ogni Sibilla diceva un'anticipatrice perché è una donna che sa... È una donna che vede, conosce il passato, è forte della sua memoria, ha garantito il presente e costruisce il futuro, grazie ai, ai saggi consigli che solitamente emergono dal cuore, dalla sua mente e dal suo essere donna intera. Io, eh, come vi dicevo, ho già parlato di, di Cassandra e la prossima volta vi racconterò della Sibilla Penninica e della Sibilla Cumana, ma ci sono anche altre Sibille e quindi eh, viaggiando nel tempo arriveremo alla Sibilla del Reno, in realtà è una teologa, il Degarda di Biggen, e poi parleremo di Pazia e parleremo... di altre, di altre eh, che eh, ho inserito in questo eh, progetto di, di far con, eh, per far conoscere appunto queste sibille. Sta, oggi, eh, stasera, se eh, penso che ci sia ancora un po' di tempo, voglio mettere in evidenza eh, quello che eh, ha cominciato a scrivere eh, Joyce Lusso. E, eh, prima di parlare delle sibille appenniniche mh, vi voglio portare le caratteristiche di questa sibilla eh, che ha conosciuto in Sardegna eh, la Lusso e che si chiama Elisabetta, è la sibilla ba barbaricina, lei la chiama, è scritta, diciamo, è descritta in, un, in uno dei libri di, della Lusso, eh, ehm, il libro Perogno. e nel libro delle streghe però ricordatevi le sibille non sono streghe sono divinatrici e ora vediamo se effettivamente questo è vero allora eh, la eh, Joyce Lusso si recò a Nuoro insieme a Raffaello Marchi un intellettuale sardo eh, che, che eh, aveva narrato dell'esistenza di questa sibilla Elisabetta Ed è e, e Raffaello Marchi dice: Non è una bruca, non è una bruca, ma è una tina, detta in sardo, cioè una, una divina o divinatrice che conosce sì anche le erbe benefiche, l'arte di guarire le ferite, di riacconciare le ossa, C cerca sempre di prevenire i furti e le violenze, ammonendo con intuizione puntuale chi sta architettando in segreto una malazione. Vogliamo parlare del termine bruca? di un po' di sciamanismo, ma eh, guarda, magari io magari non tutti lo sanno. no eh, vuol bruca eh, vuol dire vuol dire strega, vuol dire eh, vuol dire strega, vuol dire. Eh, ma eh, la parola strega. Strega Stregona, Strega Stregona. A noi non è che ci piace molto, lo possiamo dire fra di noi eh, donne eh, giocando, però è stata inventata eh, nel periodo in cui poi ci sono stati roghi. In realtà. Uh, a me piace uh, parlare di donne di saggezza donne che sanno, che conoscono e che aiutano le proprie uh, comunità, le proprie genti appunto sia perché conoscono le erbe o perché uh, sono delle guaritrici o anche perché sono delle sciamane, quindi sono diverse uh, tipologie di donne, Al alcune volte uh, forse uh, la, um, Elisabetta di Orgosolo era una di quelle Sibille che raccoglieva Eh, più eh, caratteristiche eh, e più valenze e stiamo parlando del dopoguerra? stiamo parlando dopoguerra. del dopoguerra, esatto perché ehm, come sappiamo eh, Joyce Lusso è la moglie di Emilio Lusso ehm, quindi la loro storia è una storia di antifascismo se vogliamo no? ecco, sono conosciuti sop soprattutto per questo, però c'è questo aspetto poetico di Joyce che io amo, eh, amo raccontare e, e, e Lussu eh, insomma eh, dopo l'esilio ritorna in Sardegna e in questa Sardegna eh, la Joyce eh, impara a conoscere la magia di quella terra, di quella terra che eh, dal mio punto di vista è sacra e ci narra ancora Ehm, quello che mh, alcune donne hanno dimenticato o che la storia ci ha fatto dimenticare e quindi questa donna cioè è una, eh, è un, è una donna in carne ed ossa secondo me nella ehm, eh, eh, scrittura di Joyce appare veramente quello che una Sibilla realmente poteva essere ed è per questo che vi porto questa, questa donna straordinaria è una donna appunto che con la sua sapienza è sempre volta al bene e alla pace allora recandoci eh, si recarono quindi ad Orgosolo e, e incontrarono questa donna guardate come è descritta lei appare con il suo costume orgolese ricamato con un corpetto turchino di seta naturale con eh, La, la camicia eh, di puro lino sbuffante eh, con dei disegni sempre azzurri e il fazzoletto sulla testa un fazzoletto multicolore ma non annodato eh, nel mento ri, ripiegato sopra la testa e con eh, le onde dei capelli lunghi e morbidi color mogano che scendono lungo il collo e lungo la fronte le orecchie mh, sono, hanno dei lunghi pendenti d'oro Questa ehm, raffigurazione con questo tipo di, eh, di vestito Che tiene il, il seno molto stretto Quasi ehm, in evidenza Se voi ci pensate bene e, e, e conoscete la raffigurazione È una mh, dea dei serpenti Che spesso viene rappresentata eh, a Creta Addirittura con il seno scoperto Molti dei vestiti sardi hanno questa... Eh, questo corpetto molto stretto che evidenzia i seni. Mi hanno detto che mh, anticamente eh, prima che arrivassero eh, gli spagnoli e quindi prima che arrivasse anche la chiesa effettivamente il seno era quasi, eh, quasi scoperto. Quindi eh, queste immagini di queste donne che eh, ci raccontano queste altre donne rappresentate duemila anni prima dell'era comune nei templi eh, cretesi. è molto interessante eh, diciamo vedere i vestiti che sono simili quindi questo a me dice tanto dice tanto allora questa donna quindi ci appare come una donna libera usa gesti vivaci eh, ha occhi ridenti una voce squillante ed è l'immagine della vitalità prorompente è lei ed è questa donna intera che Joyce ci porta con il suo scritto è abbastanza raro trovare una donna veramente intera eh, alle donne hanno sempre tolto l'autonomia, l'autorità, l'identità porta nei segni di adattamenti forzosi di rinuncia e di mortificazioni nei secoli e di mutilazioni profonde di violenze subite che generano paure inganni e meschinità Questa Elisabetta non aveva nulla di questo, aveva autonomia, autorità e identità, e le usava bene non per sopraffare ma per aiutare la sua comunità in maniera interamente femminile, diversa e opposta a quel potere patriarcale e guerriero che ci ha schiacciato e sì come le sibille delle antiche comunità comunitarie degli Appennini. e quindi questa è la, è la rappresentazione di, di una Sibilla già moderna perché siamo appunto nel dopoguerra no però mi dice molto di, eh, di quello che potevano essere le antiche Sibille donne che sapevano e che condividevano il loro sapere per aiutare tutta la comunità una cosa molto interessante è che Elisabetta non non sapeva non sapeva leggere e non sapeva scrivere e però parlava sempre di un libro che lei chiamava perogno E eh, Joyce non riusciva mai a capire che tipo, qual è, quale fosse questo libro. Lei diceva è un libro universale, un libro dove ci sono spiegate le regole, ma non è come il libro della Chiesa e come il libro del prete. È un libro dove vengono narrate eh, le cose che eh, è giusto fare. Poi eh, Joyce capì che in realtà questo libro non era il libro per ognuno, ma era. il libro che iniziava per omnia secula seculorum e che eh, Elisabetta nella sua semplicità chiamava perogno in realtà è un libro che, che non esiste è un libro che viene è tramandato eh, oralmente e anche questo mi ha fatto molto riflettere perché effettivamente molti saperi, molte conoscenze de, delle, delle donne vie, avven, av, avvengono attraverso la trasmissione orale l'ho preso guardando i miei, diciamo mia madre e mia nonna e le altre mie donne della famiglia che guarda caso vengono, sono dell'area ombra facciamo la seconda pausa musicale, ricordiamo ancora il numero di telefono 06 49 17 50, l'altro contatto possibile è sul sito www.ondarossa.info palinsesto entropia massima e lì troverete anche le registrazioni delle trasmissioni eh, precedenti ascoltiamo adesso i Marlene Kunz, retrattile La donna intera, Elisabetta, eh, non, non, apparte, eh, non apparteneva alla Sardegna, quella tragica, quella dai vestiti neri, eh, quella del, del lutto e delle prefiche e delle veglie funebri. Era una donna colorata, ma eh, la sua scienza divinatrice non aveva nulla di magico e di misterioso. Era... la preveggenza, la divinazione del, del buonsenso e dell'esperienza e su una capacità eh, di osservazione attentissima e quindi cosa faceva lei? percepiva tutti i linguaggi che non sono solo le parole ma i gesti, gli atteggiamenti, l'espressione, le tensioni, gli sguardi, i movimenti delle labbra e infatti il, eh, Elisabetta parlando con eh, Lusso che la intervistava Gli dice proprio, sai io gliel'avevo detto, gliel'avevo detto al segretario comunale che una delle aste di ferro del balcone del municipio non era più al suo posto, come se si fosse contorta nella notte, gliel'avevo detto che era un cattivo presagio e che per almeno tre giorni non uscisse di casa, non si muovesse dal paese, ma non mi ha dato ascolto, l'hanno ammazzato, vicino al suo orto a tre chilometri da Nuoro. «E sì che ci sono stati degli ammazzamenti a Orgosolo», continua Elisabetta, «e qualcuna sono riuscita a impedirlo. Gli altri li ho sempre saputi prima, ma non mi hanno dato retta. Ho impedito anche dei furti, ho fatto ritrovare il maltolto. Quando venne da me un vecchio contadino che aveva un pezzo di terra e dei vecchi buoi come lui, era rammaricato perché gliel'avevano rubati». Gli ho detto dove poteva trovarli. Quindi è un'attenta osservatrice la Sibilla, ci viene da dire da questo testo. È una, eh, è una donna che eh, attraverso il sapere tramandato e accumulato sa anche aggiustare le ossa. E tant'è vero che il medico condotto di quel paese mandava da lei i pazienti eh, che avevano fratture e lussazioni e lei li rimetteva a posto con massaggi, unguenti e, e, corre, e senza eh, in alcuni casi ricorrere all'ingessatura. Guariva le ossioni gravi, le ferite, conosceva le erbe, preparava decotti, pozioni e impiastri. E lei dice che tutto questo era scritto in questo libro della sapienza, il libro per ogni. Ma uh, poco dopo la visita di, um, Lu, uh, di Joyce Lusso, Elisabetta morì e, um, e quindi se ne andò portandosi dietro i suoi saperi e, e le sue conoscenze. Io vorrei um, concludere, se rimane un po' di tempo, con... Uh, mm, ok... Vorrei concludere con uh, ricordando uh, ricordando appunto Cassandra perché um, è molto mi è molto cara e, um, e quindi vorrei donarvi questa poesia. Uh, sono io, Cassandra, e questa è la mia città sotto le ceneri, e questi i miei nastri e la verga di profeta. e questa è la mia testa piena di dubbi è vero sto trionfando i miei giusti presagi hanno acceso il cielo solamente i profeti inascoltati godono di simili vesti solo, que eh, solo quelli partiti con il piede sbagliato e tutto poté compiersi tanto in fretta come se non fossero mai esistiti ora lo rammento con chiarezza la gente vedendomi Si interrompeva a metà, le risate morivano, le mani si scioglievano, i bambini correvano dalle madri. Non conoscevo neppure i loro effimeri nomi. E quella canzoncina sulla foglia verde, nessuno la finiva in mia presenza. Li amavo, ma amavo dall'alto, da sopra la vita, dal futuro. Dove è sempre vuoto e da dove nulla è più facile del vedere la morte. Mi dispiace che la mia fo voce fosse così dura. Guardatevi dall'alto delle stelle, gridavo. Guardatevi dall'alto delle stelle. Sentivano e abbassavano gli occhi. Vivevano nella vita, perneati da un grande vento, consorti già decise. fin dalla nascita in corpi da commiato ma c'era in loro un'umida speranza una fiammella nutrita del proprio luccichio loro sapevano cos'è davvero un istante o almeno uno qualunque prima di è andata come dicevo io però non me ne viene nulla e questa è la mia veste bruciacchiata E questo è il mio ciarpame di profeta E questo è il mio viso stravolto Un viso che non sapeva di poter essere bello Questo è tratto da? Questo è tratta dal, dall'intervista a Cassandra eh, Immaginifica E questa è la poesia eh, di una poetessa famosissima Che è morta di recente Ma ha un nome così complicato che non me lo ricordo più eh, Ve lo dirò Eh, ma è molto è molto una donna mi suggeriscono Zimbroska mm, Polacca forse. Polacca sì mm. una grande poetessa senti io invece volevo chiederti e non è una domanda preparata lo diciamo per chi sì, ascolta infatti. quindi non so se, se, se ce ne puoi parlare Cassandra è una figura anche della letteratura dell'epica no quindi sì. se ne se ne parla nei grandi nel grande poema omerico dell'Iliade ne parla anche Virgilio nell'Eneide. Secondo te mh, è stata narrata mh, correttamente all'interno di questi grandi poemi che magari molti conoscono? Mm, dunque, io ho il dubbio che no, non è stata narrata in un modo corretto, perché comunque una figura di, di profetessa, di Sibilla, come Cassandra ma come tante altre agli uomini di quel periodo faceva paura e quindi dovevano eh, sminuire e ridurre quelle capacità e quel, quel sapere che, che quelle donne eh, invece portavano con la loro presenza quindi, quindi tu non trovi che fosse anche rispettata in questi, in questi poemi eh... come, come donna sapiente come donna in grado di prevedere il futuro no Io assolutamente non, non ritengo questo, anzi secondo me eh, la, la, la sua figura eh, forte non emerge in questi, in questi poemi, mm, emerge molto di più nel, nel bellissimo romanzo di Christa Wolf, quella è la Cassandra che io, io ho immaginato, infatti la ringrazio perché... scoprire mh, personaggi che eh, o um, poeti uomini o filosofi uomini ci portano e ci danno e che sono diventate la base del nostro pensiero occidentale mh, diciamo, è, eh, a me ferisce personalmente come donna e credo che ferisca anche altre donne ed è proprio per questo che tendo eh, a mh, ricercare e a ricostruire altre verità Le verità delle donne. Non so se ho risposto. Sì, sì, sì, no, hai risposto. E <ride> diciamo che è un, un tema che io trovo molto interessante, che magari potrebbe anche essere, te la butto là, l'oggetto di magari un, una conferenza che si potrebbe fare in una biblioteca. Ma certo, chiaramente io già immagino altre mie amiche che verrebbero volentieri portando il loro sapere, le loro ricerche le loro conoscenze. bene allora sì, questo... se, se si organizza ne daremo informazione anche attraverso la radio Va assolutamente bene? allora se non eh, ci sono diciamo interventi forse era anche difficile fare dei commenti visto, visto che tante delle cose che hai detto eh, ai più sono sconosciute quindi intanto è, è bello ricordare Per, almeno io lo voglio ricordare perché amo molto le montagne che i Monti Sibillini prendono il nome appunto da questa eh, Sibilla com'è che si chiamava? non ha il nome la ah, Sibilla nome. di quel luogo mm -hmm. beh quindi sarebbe, sarebbe magari esiste, da riscoprire sì eh? però eh, diciamo l'antro della Sibilla effettivamente esiste solo che non, non mi ricordo in quale periodo a un certo punto è venuta giù la grotta okay. e quindi non, non è più raggiungibile e quelli per chi non li conosce sono dei monti bellissimi molto verdi, molto pieni d'acqua sì. fanno parte anche di un parco nazionale che è quello il Gran, Gran Sasso, Monti della Laga eccetera quindi per chi volesse insomma c'è spazio per eh, tutti dalle, dalle escursioni impegnative alle passeggiate tranquillissime insomma meritano sicuramente va bene abbiamo dato l'indicazione di eh, turismo sostenibile e questa è Radio Onda Rosso 87.9 in FM ringrazio Daniela per questa puntata su cose molto antiche ma non trascorse E quindi con entropia massima ci risentiamo eh, se vorrete lunedì prossimo. Buon ascolto con Onda Rossa.